Bakhil itu adalah Seseorang menahan apa yang dia miliki Khawatir Jika diberi akan habis Bakhil itu adalah Seseorang menahan apa yang dia Untuk tidak diberikan karena khawatir Jika diberikan Akan habis Atau berkurang Atau bakhil Asyuh Asyuh itu Lebih dahsyat daripada kikir Atau bakhil Jadi ada bakhil Ada syuh Bakhil tertelah syuh Lebih parah daripada bakhil lagi Dan ini Karakter kebanyakan manusia Inna man rahimullah Wa qalidun mahum kebanyakan manusia kecuali orang yang Allah rahmati dan sedikit sekali mereka kebanyakan manusia kikir bakhil sulit mengeluarkan uangnya payah untuk mengeluarkan uangnya payah membagi payah memberi karena itulah manusia tidak senang diminta Kalaupun untuk minta, sekali dua mungkin dia beri. Kalau sudah tiga, empat, lima, enam, tujuh, dia akan marah. Maka jangan minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Karena Allah kebalikan daripada itu. Allah semakin kita minta, Allah semakin riba kepada kita. Tuhan Allah apa di sisi tidak akan pernah habis apa ada pun yang di sisi manusia akan habis maka orang ketika anda minta sekali mungkin dia beri minta dua kali mungkin dia beri tapi sudah sedikit agak menongkol mungkin tiga kali dia beri dengan marah mungkin empat kali antum tak diberi Allah mengatakan wah Wa Jiwa itu selalu dihadiri dengan Asyuh, kekikiran yang luar biasa Di sini dikatakan oleh Syekh Salim Asyuhu asyadu minal bukhli Lebih parah daripada kekikiran, kebakilan Nggak tahu Syaih, bahasa Indonesia ini apa? tingkat lebih tinggi daripada kikir apa? Kedekut itu tingkat lebih tinggi atau dia sinonimnya? Kedekut. <tos> karena <tos> انه <tos> منع ما حرصي ala Kalau Anda yang kata kikir atau bakhil, ya. Dia menahan apa yang ada padanya karena khawatir kalau akan kurang atau habis. Kalau Anda yang kata Asyuhu bukan sekedar menahan saja, tapi dia tamak kalau bisa apa yang ada pada orang pindah ke dia. Selalu mengharapkan apa yang ada pada orang milik orang lain agar menjadi miliknya. Ya, ini lebih parah daripada bakhil. Ya, bahasa Arabnya syahih. Kalau oh, kikir sekedar khawatir dia habis Jadi tidak memberi Kalau ini Sudah dia menahan hartanya payah untuk dikeluarkan Kalau dapat punya orang semua pindah ke dia Apa yang ada pada tangan orang Abisi dia Maka kalau dapat Apa-apa yang diinginkan weh, Semakin bertambah parah dia dan wallahi Ada kita lihat orang-orang yang senang mengumpul kumpulkan uang Menumpuk-numpuk uang Semoga Allah menjaga kita daripada sifat ini Dia hanya mau uang masuk Uang keluar tidak mau dia Kadang-kadang untuk beli baju Takut untuk mengeluarkan uang Untuk memberi mungkin Kerabatnya takut Untuk diri sendiri pun dia tidak tidak akan mau mengeluarkan uangnya Karena cintanya berlebihan kepada uang Tengok bajunya lusuh-lusuh Masya Allah. Kerja pak, Masya Allah, mungkin jam 3 dia dah bangun Jam 2 dah bangun Cari uang dari pagi hari Tidak kenal yang lelah Dapat uang Dia simpan, dia tabung, dia tabung Dan tidak pernah dia keluarkan Inilah namanya kikir Kalaupun dia keluarkan benar-benar sedikit sekali dia keluarkan, bukan hemat, ini kikir. Uangnya tuh entah untuk apa dia kumpulkan, padahal kalau dia mati itu akan ditinggalkan semua. Ya, biasanya semakin kaya orang semakin kikir dia, semakin banyak hartanya semakin kikir dia. Allahumma astaghfirullah. Dan Islam mengajarkan manusia untuk merubah tabiat yang jelek ini dalam dirinya. Wa ohdirul amfosusoh diri itu dihadiri sifat kikir yang bersangatan. Maka Allah katakan, ya, Wa manyuqashohanafsihi faula ikahunufehon. Barangsiapa yang dijaga, dipelihara daripada sifat kikir yang bersangatan, mereka orang beruntung. Iman yang dapat merubah karakter ini Iman iman kepada perkara gaib Yang ini bisa merubah Walaupun ada manusia Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ya, Dengan karakter dia Dermawan, ada orang-orang dermawan Orang kafir pun ada Dermawan, mudah keluar uang, Bukan faktor iman kepada Allah Dia yang mengeluarkan ruangnya, ada Dan yang bedakan orang mu'min Sama orang-orang kafir yang sama-sama dermawan, orang mukmin mengharapkan wajah Allah SWT, dia enggak kan dermawan saja bangsa Arab terkenal dengan kedermawanannya, baik ketika mereka sebelum Islam, apalagi setelah Islam jadi ada orang-orang yang Allah ciptakan memiliki karakter dermawan tapi orang-orang beriman harus merubah dirinya memaksakan dirinya untuk menjadi orang-orang yang dermawan sakhī bermawaat Disebutkan di oleh Syaikh Imam Nawawi ayat mengenai masalah larangan kikir wa ammaman bakhila wastagna Adapun orang-orang yang kikir mustaghna merasa dirinya kaya merasa seiring itu kikir dan kaya seiring ya. Paling banyak yang kikir itu orang kaya dia tahu betapa payahnya nyari uang letihnya spesial demi spesial dia kumpulkan Sudah banyak berat mengeluarkannya Allah katakan umman man bakhila wastagna ada penor orang orang yang kikir malas dirinya kaya maka dzab bil dan dia mendustakan kebaikan janjian pahala surga fasannanya sirhu lil asra kami akan mudahkan dia untuk kesulitan untuk neraka Allah akan sulitkan dia sempitkan hatinya menjadi sempit uangnya banyak hatinya sempit hidupnya sempit pemikirannya sempit semua orang dianggap akan memfaatkan dirinya bergantung dengan dirinya sempit Maka dia banyak orang-orang yang dia stres ketemu orang. Kalau bisa enggak ketemu orang. Karena bayangan dia setiap orang yang akan ditemui pasti akan manfaatkan dirinya, mungkin pinjam uang, mungkin minta dan seterusnya. Stres. Fa sanu yasiruhu lil anshar. Kami akan mudahkan dia untuk kesulitan, kami mudahkan dia untuk neraka. Wama yugni anhu maluhu ida taradah. Enggak ada baginya manfaat hartanya jika dia dicampakkan ke neraka, digerincikkan ke neraka. Ketika hartanya enggak dapat menebus dirinya dari neraka, enggak ada gunanya. Innalladhi nakafar wamatuham kuffar, lanyuqabala min ahdhim mil al ardi zahban warf thabbi. Sejujurnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir Tidak akan diterima ketika dia menyogok dirinya Walaupun dengan satu bumi ini emas Tidak ada gunanya Ini kerana kurangnya iman kepada perkara gaib dan mereka akan merintih di neraka Mengatakan Ma Ternyata tidak ada guna hartaku Kalau keadaan sultaniah binasa semua kekuasaanku Mujtihan mereka ahlanul nar karena kikiran di dunia. Adapun ayat yang kedua, wa man yuqashohana firi faula ikamunaflihon. Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka lah orang-orang beruntung. Maka tidaklah setiap kali dalam diri kita muncul Sifat kikir ini Usahakan untuk dihilang Bagaimana kikis dia Bagaimana kikisnya? Buat kebalikannya Kalau antum khawatir takut uang untuk keluar Buat kebalikannya Keluarkan uang itu Takut infak infakan ya? Ini caranya Jiwa kitanya andai kata diikuti dia akan tagha Wata jabbar Dia akan melampaui batas Eridul ulu Ingin tinggi, sombong Kalau diikuti dia Kata Allah Telkad darul akhiratu Naj'aluhah lilladzina la yuriduna uluwan Fil ardi wala fasadah Itu negeri akhirat Kami jadikan dia bagi orang-orang yang tidak ingin kesombongan di bumi, tidak pula kerusakan-kerusakan di bumi. Kata Syekh Salim, "Yukhbiru Ta'ala annama man salima min al-hirs as ala irtikab maharib wa man' al faza wa najah." Barang siapa selamat dari sifat kikir yang bersangatan yang membawa dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Menahan hak-hak yang harus dia berikan maka dia telah beruntung dan sukses. Alhamdulillah. Semua kejahatan itu karena kikir, ambisi, ambisi yang berlebihan. Harta orang mau jadi harta dia. Ini pangkalnya. Karena kikir, hers. wa'lam anna shuhun nafsi lazim ketahuilah sifat kikir diri adalah merupakan kefakiran yang lazim yang akan terus-menerus mengiringi seseorang ya kalau andai kata dia punya sifat kikir maka berarti dia telah siap untuk menjadi orang paling fakir sedunia orang kaya adalah orang yang termawan Kalau orang Kikir Ada orang yang fakir Fakir sekali dia Kata beliau Gak akan dapat menghilangkan sifat kikir ini Walaupun dia Diberi satu dunia emas Gak akan pernah hilang Merasa tetap kurang Bahkan semakin bertambah harta Semakin bertambah kikirnya Semakin bertambah tamak ambisinya Orang-orang kaya kok dia punya toko 3 Dia mau 4 Punya toko 4, mau 5 Walaupun harus minyak ke bank Punya toko 5, mau 6 Begitulah seterusnya Karakter manusia Manusia punya sifat takut miskin, takut fakir. Banyak orang setrus memikirkan kalau saja dia menjadi fakir. Makanya kata Rasulullah, "Lau an nali bni Adam wahdiya nizam zahab". Kalau anak Adam diberikan dua lembah emas semua isinya, sudah dua lembah dia mau dapat lembah yang ketiga. Kalaupun tiga lembah semuanya emas, dia mau lembah yang keempat. Tanda orang-orang suami yang kikir-kikir ini dengan jalan haram, ambisi yang berlebihan, dan punya toko lima, ya, mau toko keenam, ke kelapan. Ke ini semua sertifikat ambil masukkan ke bank, sekolahkan kata mereka. Sekolahkan dulu ke bank, ambil beli toko yang beli toko tiga lagi, lunas, sekolahkan lagi ke bank, ambil lagi beli lagi toko, Hunas ambil lagi, beli rumah Hunas, ambil lagi subhanallah tidak pernah puas mungkin, udah, mungkin udah ribuan hektar tanah dia di kampung halamannya tetap tidak pernah dia puas kalau bisa satu negeri itu punya dia semua kalau semua negeri itu punya dia pindah, tetangga punya negeri tetangga pun mahu dibelinya, inilah parafter manusia Insyaallah pemikirannya gimana terus bertambah bertambah bertambah dan jangan berkurang. Hati hati lantemnya orang-orang bisnesman ini jangan sampai kena sifat kikir ambisi yang berlebihan. Kalau dah itu diurusinya semua, sen akan berkurang kesempatan dia untuk belajar mengaji beribadah. Sehingga itu aja kerjanya. Orang yang paling mulia adalah orang yang memiliki sifat kurnaah, tidak ambisius dia. Kalau Allah takdirkan dia kaya, dia yang berusaha berikhtiar. tapi tidak ambisi berlebihan. Allah takdirkan kaya dia, biasa aja dia. Kalau pun ada kata hartanya berkurang, dia biasa aja. Hartanya habis pun biasa aja dia. Bertambah hartanya tetap biasa. Kalau orang kikir mungkin terbakar hartanya, mungkin kerdaiannya terbakar, gila dia, stres dia. Para sahabat itu masya Allah, ketika mereka Allah uji dengan kefakiran, biasa, diuji dengan kekayaan biasa juga. Dunia itu di tangan mereka, bukan di hati mereka. Kalau dunia di hati ini, orang miskin banyak berandai-andai, orang kaya pun gila memikirkan hartanya. Banyak orang miskin tak punya harta, tapi di hatinya terus membayangkan bagaimana seperti ini seperti ini ditempulah semua jalan. Kata beliau, Inna maaladziyyaqtali'hu min juzurihi imanun bilah. Yang dapat mencabut akar kekikiran dari hati adalah iman kepada Allah. Diberantas, infakan, nah, infakan, Berikan hak-hak. Berikan hak yang paling wajib, hak istri, hak anak, hak kerabat, hak tetangga, baru yang lain-lainnya. Orang yang bimakasam Allah yang mampu menghilangkan seperti kita adalah sifat menerima, rida, kanaah dengan apa yang Allah berikan baginya. Masyarakatan bimain Allah yang mampu menghilangkan sifat ragu adalah fiqah percaya yakin dengan apa di sisi Allah terlebih baik Ada pun hadis yang berkaitan dengan ini wa an jabil bin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqul zulma Para Jabi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda ittaqul zulma takutlah kalian dari kezaliman Takutlah kalian berbuat kezaliman. Apa itu zulum? Kezaliman. Kezaliman adalah, adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dia definisi zalim. Menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya yang zalim. Zalim. Dan kezaliman ini dibagi tiga Pertama, kezaliman terhadap hak Allah SWT Dan ini yang paling tinggi Kezaliman tertinggi adalah tidak menempatkan Allah pada tempatnya sebagai Tuhan yang berhak diibadati. Dia sekutukan Allah. Ini kezaliman tertinggi. Namanya syirik. Maka kezaliman tertinggi adalah syirik. Melebihi segalanya. Balikan daripada zulum adalah Al-adlu, keadilan Keadilan adalah Meletakkan sesuatu pada tempatnya Kalaulah kezaliman tertinggi Adalah syirik, maka keadilan Tertinggi adalah Tauhidullah Benar-benar menempatkan Allah pada tempatnya sebagai Tuhan yang berhak diibadati. tauhid Keadilan tertinggi Ada pun kezaliman kedua adalah kezaliman Terhadap Makhluk. mengambil hak makhluk merampasak makhluk merabik-rabik menghormatan makhluk memfitnah makhluk mencacimaki makhluk dan yang kedua dan yang ketiga adalah Kezaliman terhadap diri sendiri, tak solat, zalim terhadap diri sendiri, melanggar rintah Allah, larangan Allah, tak puasa, Menzalimi diri Dan ketiga ahal ini terkumpul dalam perkataan Nabi saw. "Hidakkilah haythumakunta". Takut langkah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian apa lanjutannya? "Hidakkilah haythumakunta". Kemudian "Wadbi syi'at al hasana tatemuha". Ikutilah perbuatan-perbuatan jelekmu. Dengan perbuatan baikmu niscaya yang baik akan menghapuskan yang jelek. Yang terakhir wa khaliqinnasa bi Berbuat baiklah, berakhlak mulialah, pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Jadi yang pertama, ittaqillah itu makunta, takutlah engkau kepada Allah di mana pun kau berada. Ini adalah tanbih, peringatan terhadap menjaga Allah SWT dengan takwa merasa dipantau Allah swt. Seorang hamba merasa dipantau oleh Allah swt. Gerak-geriknya sehingga dia melakukan aktivitas taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah swt. Itu kila, takula kepada Allah. Ini adalah hubungan antara hamba dengan Allah swt. Dia jaga, harus takut kepada Allah. karena banyak manusia yang dia enggak takut kepada Allah takutnya kepada makhluk. Orang-orang kafir, negeri-negeri kufar, mereka tidak melanggar, Karena takut kepada peraturan. Disiplin. Ya, Dia ya, takut pelanggaran-pelanggaran akan didenda segala macam. Bukan karena Allah Subhanahu wa ya, taala. Dia enggak buang sampah sembarangan bukan karena Allah peraturan. Nah, seterusnya. Adapun orang-orang beriman semuanya Karena dia merasa dipantau oleh Allah SWT Adapun Wa Ikutilah perbuatan-perbuatan Kejelekanmu dengan perbuatan baik Ini tanbih Peringatan isyarat terhadap Kezaliman terhadap sendiri Orang salah berbuat zalim Maka harus dia memperbanyak Apa? Amal saleh Jangan amal saleh tersebutlah akan dapat Ditambal kekurangan-kurangannya dan ini menunjukkan Bani Adam selalu bersalah. Anak manusia ini selalu berdosa. Berbuat dosa. Karena itulah diantara nama-nama Allah. At-tawab. Artinya adalah zat yang senantiasa menerima taubat. Menerima taubat. Menerima taubat. Menunjukkan banyaknya manusia berdosa. Bertobat. Berbuat berbuat dosa lagi. Bertobat. Makanya namanya At-tawab. Ini peringatan agar seseorang Tidaklah senantiasa dia Tidak berbuat kezaliman terhadap dirinya Kalau terkencil salah segera Tambah amal-amal kebaikan Tinggalkan itu buat yang baik nah, Saya Perbuatan-perbuatan kebaikan akan menghapuskan kejelekan Karena ikhwan kumullah, Satu kejelekan yang kita perbuat Akan menarik kepada kejelekan yang kedua Yang lebih besar Kejelekan kedua akan menarik kepada kejelekan ketiga Yang lebih besar Semakin lama semakin besar semakin besar ujung daripada segala macam dosa adalah kufur tujungnya kekufuran ujungnya dari maksiat kecil lambat laun jadi maksiat besar lambat laun ujungnya adalah kufur, Aidan Billa maka harus diperbaiki dengan berbuat amal saleh. Kebalikannya, amal saleh yang dibuat, Jika itu kecil Akan menarik kepada amal saleh Yang kedua lebih besar daripadanya Yang kedua menarik kepada saudara Yang ketiga, yang lebih besar Kepada keempat, maka semakin banyak Antem berbuat amal saleh semakin ketajian Untuk berbuat dan berbuat-berbuat Semakin banyak antem infak Semakin ingin infak, infak, infak, infak Bahkan dia menjadi Subhanallah, kelezatan dirinya Dengan berinfak Ya Semakin banyak dia menimba ilmu, semakin terasa kurang Terus belajar, belajar, belajar. kemana mana dia datang, kemana mana dia belajar. Kebaikan menarik kebaikan. Kejelekan menarik pada kejelekan, maka hindari berbuat kejelekan. Kalaupun tergelincir, segera perbaiki. Kullu bani Adam khata'un wa khayrul khata'in Setiap anak Adam bersalah. Sebaik-baik bersalah adalah orang yang memperbaiki. Bukanlah celah pada salah kesalahan dosa celah adalah ketika enggak mau tobat, enggak memperbaiki. Ada pun hadis yang terakhir tadi, ya. Whalikin nasa bihulkin Hasan, berbuat baiklah kepada manusia, pergawillah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Ini tanbih isyarat peringatan untuk menjaga hak makhluk. Jangan berbuat baik kepada mereka. Datangilah makhluk sebagaimana Engkau ingin datang oleh makhluk. Kaidahnya dalam bermuamalat sebagaimana Engkau tidak mau dicubit, jangan kau cubit orang. Sebagaimana Engkau tidak mau diselintik orang ini, jangan selintet orang. Selama Engkau tidak mau dizalimi orang, jangan zalimi orang. Maka orang andaikata dia buatkan kepada dirinya sendiri dulu. Kalau Kalaulah aku dicubit, enggak suka, enggak enak. Maka jangan aku cubit orang karena seperti itu rasanya. Kalau aku menipu orang itu enggak enak. Ya, kalau aku tertipu itu enggak enak, maka jangan aku menipu orang. Ini usul dalam bermuamalat, prinsip dalam bermuamalat, apa yang antum cintai, maka cintailah hal tersebut untuk saudara antum. Apa yang antum benci, maka bencilah hal tersebut jika menimpa saudara antum. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia ingin kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Punya kebaikan dia enggak mau ambil sendiri, kok bisa dia bagi bagi kepada orang? Sempurnalah imannya. Kalau hanya dia hanya mau sendiri kebaikan enggak sempurna. Dia enggak ingin kebaikan itu dapat orang lain enggak sempurna imannya. Maka hadis ini ujungnya Bermuamalan lah Bergaulah pada manusia dengan budi pekerti yang luhur. Dan ini adalah merupakan tembih, Peringatan agar kita menjaga hak manusia Ya Kita faham ini Dan Hak manusia banyak Orang tua, itu di luar diri kita Hak orang tua yang paling tinggi Hak orang tua Hak istri, hak anak hak kerabat, hak tetangga dan seterusnya. Jadi hadis yang mulia mengumpulkan tiga hak. Pertama menjaga hak Allah dalam ungkapan ittaqillahi tamakunta. Yang kedua menjaga diri sendiri. Hak diri sendiri dipiara, jangan dizalimi. Dengan ungkapan apa? Wat bi'is sayyatil hasarat Hilangkan kejelekan dan kebaikan niscaya akan menghapuskan kejelekan. Yang ketiga, hak Bani Adam. Maka ada kezaliman untuk Allah Ada kezaliman untuk dia sendiri Ada kezaliman untuk siapa? Bani Adam Dan kita diperintahkan untuk menjauhi semua kezaliman Makanya kata Rasulullah Jauhilah kezaliman Dengan semua jenis kezaliman Kita jauhi semua Ha Allah Hadiri sendiri Ha manusia Fa inna zulma zulumatun Yawmal qiyamah Karena yang namanya kezaliman Zulumatun Yawmal qiyamah, kegelapan yang akan diperoleh Di hari kiamat Kegelapan, Subhanallah Zulumat kegelapan di hari kiamat Di hari kiamat Ada tempat Jangan teranggap terang pada masa itu terus terang ada tempat di padang masyarakat yang gelap gulita orang tidak boleh berjalan tidak bisa jalan, kecuali orang-orang beriman saja yang dia punya cahaya cahaya itu adalah cahaya yang dia boleh di bumi ini, dengan amal saleh cahaya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat amal saleh dan iman di bumi ada yang sebesar gunung ada yang sebesar kuda, macam-macam dan ada yang sebesar kuku saja, cahayanya itu pun redup Hidup mati. Hidup mati. Pada hari kiamat. Ada tempat yang gelap. Ada pun orang-orang munafik. Mereka. Di awalnya berjalan berserta orang-orang beriman. Ketika Allah buat keadaan gelap gulita. Berkatalah orang-orang munafik Kepada orang-orang beriman. Ketika itu. Tunggu kami. Kami ingin. Mengambil cahaya kalian Orang munafik Sama orang-orang beriman ketika dibangkitkan sama Ya Bedanya orang munafik ketika disuruh sujud Mereka tersungkur jatuh Tak bisa sujud Bedanya orang munafik ketika dalam kondisi gelap Mereka berkata kepada orang-orang beriman Tunggulah kami Kami numpang cahaya kalian Ketika itulah dikatakan untuk mereka Ya Tafsir Al-Hadid di negeri orang-orang kum balik ke belakang. Tertemun semua cahaya sendiri. Fadli di antara mereka babil. babun. Fehi bersuruhlah bab. Maka dibuatlah bagi mereka ini bagi orang-orang beriman orang kafir ada sur ada pagar pembatas. Ada pintunya, batin Nufarrahmah, pintu sebelah dalam orang-orang beriman penuh dengan rahmat Allah sementara, wazahiruhu min qibalil azab, luarnya penuh dengan azab. Subhanallah. Ini pula ungkapan Syekhul Islam ketika di penjara. Di penjara dilarang nulis, dilarang apain pun dilarang. Tenang aja dia. Apa kata syakul Islam? Masa fayalu, masa yuriduna, masa yuridu agda iminni. Apa yang mereka inginkan musuh-musuhku ini dari Andai kata mereka membuangku, betul kesiaga. Aku anggap ini adalah merupakan perjalanan yang indah, rehla, travelling. Apa yang mereka buat? Andai kata mereka penjara aku anggap ini adalah kesempatan aku berdoa dengan Tuhan untuk berkhluat. Kalaupun mereka membunuhku, Kuharapkan aku menjadi orang yang syahid. Insya Allah subhanallah. Maka dibacakan ayat ini. Abu Dhabayy bin Basurin, la hubab. Maka dipisahkanlah mereka dengan pagar yang ada pintunya. Batinu <tinyawa> muhibbir rahmah. Dalamnya penuh dengan rahmat, wahyuru min kubil azab. Luarnya penuh azab. Ya, kata Syekhul Islamnya, surga ku dalam hatiku. Bagaimana mereka merampasnya Ya. Orang hanya bisa mengadab Fisik Kalau akidah dalam siapa yang bisa merusaknya Makanya tukang sihir Fir'aun Ketika mereka beriman kepada Tuhan Musa dan Harun Mereka semua diikat Diancam Fir'aun Akan disalib semuanya Apa kata mereka Fakdi ma'an taqad Wallah apa yang kau mahu Innamat taqdi hadil hayati dunia Kau bisa menghabis kami dari dunia ini Tapi iman bagaimana kau akan merebutnya? Subhanallah. Semua mereka disalib. Semua mereka itu dihukum mati eksekusi. Kecil bagi mereka. Maka yang namanya kezaliman adalah dzulumatun yaumul qiyamah, kegelapan dari kiamat. Rasulullah alaihi wasallam hendaklah kita berupaya menjaga diri kita tidak berbuat kezaliman. Hindarilah kezaliman. Wah takut takutlah kalian dengan kikir yang bersangatan. Ini wajah syahid, ini yang kita ingin ambil yang berkaitan dengan bab kita. Wah takut syoha, jaga lah diri kalian, prihalkan daripada sifat kikir yang bersangatan. Jauhi daripada sifat kikir yang bersangatan. Fa'inna syoha, ahalah kaman kana kablakum. Sesungguhnya sifat syoha ini, kikir ini telah membinasakan orang sebelum kalian man Israel, orang-orang Yahudi binasa dengan kecukiran yang bersangatan. Membuat mereka saling menumpahkan darah. Cukup tengok semua masalah itu berpangkal daripada shares ambisi yang berlebihan, peperangan semuanya. Ambisi berlebihan, peperangan antar negara semua. Ambisi yang berlebihan yang tidak terbendung. Suh pikir tamak sehingga yang bukan haknya ingin dia miliki. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hamalahum ala an safaku dima'ahum." Kikir itu menggiring mereka untuk menumpahkan darah antara mereka. Penjajahan orang-orang kufar ke negeri kaum muslimin apa pangkalnya? Kikir, hires, tamak. Ya? Kami kaum muslimin melemah Datanglah orang-orang kufar Orang-orang Spanyol Belanda, Inggris Menjajah ke negeri-negeri kaum muslimin Mengambil mengeruk harta mereka Kikir bangkalnya. Kalau dakwah Islam Menyebarkan Islam Bukan didasar dengan kikir Dasar dengan apa? Dakwah Para raja kalau dia katakan terima agama ini kan tidak akan digoyang ada turunkan, pegang terus Yang penting ikuti aturan lain, Jangan berbuat kezaliman Tidak ada Islam itu ketika dia menyebar kemana-mana Raja ganti enggak. Yang penting tunduk kepada Islam, jalan terus Muka ambisinya pada harta Allah Hamilahum ala'an sebabku dimahum membawa mereka untuk menumpahkan darah antara mereka perangan hers semua sebab kerusakan karena adalah hirs yang berlebihan tamah yang berlebihan pembunuhan pertama antar habil dan kabil karena sifat hers berlebihan tamah yang berlebihan dia enggak rela ini jadi pasangannya dia mau itu jadi pasangannya anak Adam tipaiers pasang sepasang, -sepasang. didikahkan dengan menyilang yang satu ini dia cinta kepada saudarinya yang lahir sama-sama dan enggak boleh, harus silang. Dia ambil oleh saudaranya dan dia tidak inginkan. Makanya dia bunuh saudaranya. Fatau'adlahu nafsuhu qatl akhih. Dirinya ini membuat dia untuk apa namanya? tertarik membunuh saudaranya. Dia bunuh, hirs. Adam melanggar makan buah Kerana hirs. Karena apa? Tamah, berlebihan Dingin-mingin oleh iblis Tertibu Adam Hal adulluka ala syajaratil khuldi Wa mulkin layablah Mau kutunjukkan kau pohon yang kau makan Kau akan kekal di sini Mendapatkan kerajaan yang tidak pernah Habis-habisnya Tidak pernah berkesudahan Ya tertipu Adam Fa'asa Adam urabbahu Fa'awah dia lupa bernasihat kepada orangnya Subhanallah Dia pun tergelincir salah Karena kesalahan inilah kita semua keluar Dulu semua kita anak surga Subhanallah Tapi Allah maha sayang Kita akan dikembalikan kembali kepada kampung halaman kita yang pertama ya Ketika kita mampu mengendalikan diri Mengerjakan perintah menjual larangan Ini kampung bukan kampung kita ini Ini kampung persinggahan aja. Ibarat kita musafir Ini singgah sementara sini Kampung kita di surga Kesanalah kita akan kembali Subhanallah Kecuali orang-orang yang di jalan Ya Mencegat oleh perampok Akhirnya enggak sampai ke tujuan di tengah jalan tertipu oleh calo-calo, tak -calo, sampai kepada tujuan. Karena mau ke sana banyak godaan dan cobaan, ya banyak sekali calo-calo yang menggiring orang memberikan iming-iming tentang keindahan, padahal dia adalah merupakan kesatan maka kalau mau selamat, ya. Monya adalah berbekal dengan bekal iman, bekal takwa, bukan bekal dunia. Bekal dunia mempersulit, membuat berat beban. Kata Rasulullah, "Was tahlumahari mahu muroh muslim." Kekikiran ini yang mengiring mereka pertama menumpahkan darah, yang kedua menghalalkan mahram mahram mereka subhanallah hum halalkan maharimhum perempuan-perempuan yang mahram pun mereka halalkan anak dan seterusnya karena kekikiran yang berlebihan ya no? oleh izin billah bahwa muslim Maka inilah ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perubsi perkira. Maka obat daripada ketir adalah asyikah, permawan, mulai daripada yang kecil-kecil, infak ke seribu, dua Tapi yang paling yang paling wajib infak kepada istri, nafkah istri, nafkah anak, paling wajib. Jangan sampai antum nafkah Infak untuk bangun ini, bangun itu Sementara istri enggak diberi nafkah Anak enggak diberi nafkah Orang tua enggak diberi nafkah, salah Semua didahulukan skala prioritas Berikan masing-masing haknya Mungkin nih kawan kajian kita malam hari ini InsyaAllah kita lanjutkan Ini kesempatan yang akan datang Mungkin baru Semoga Allah SWT menjaga kita daripada sifat khikir semoga Allah memberkati kita daripada sifat-sifat jelek perbaiki akhlak kita wa qulu qaul hadza wa sallallahu salla wa akhadda an alhamdulillah silakan teman bertanya mungkin 5 menit wadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam surah Muhammad terdapat uh, sebutan ayat nama yang bakal, in nama nafsi. Ini uh, kira-kira maksud ayat ini. Ya, mohon dijelaskan. Barang yang kikir, dia kikir untuk diri sendiri. Arti ayat Kalau antum kikir Yang akhirnya Sebenarnya antum kikir untuk diri antum sendiri Karena apapun antum keluar Keluarkan untuk Allah SWT Itu akan menjadi Tabungan antum di hari kiamat Bahkan bukan hari kiamat Di dunia ini Allah balas Orang dermawan Allah mudahkan rezekinya Di dunia ini Yang kikir, yang kedekut Disebutkan, kalau penampakan banyak artanya minimal hatinya sempit. Hidupnya sempit. Pemikirnya sempit. Ya, kalau nampak harta banyak, hati hatinya sempit, dibenci orang di mana-mana. Qamannya bakhil fa innama Ya bukhalun nafsi. Kalau ada pikir, sebenarnya untuk diri sendiri. Kalau ada berbuat zalim, sebenarnya menzalimi dirinya sendiri bukan Allah. Kalau anda yang kata dia bakhil kikir Berarti tidak punya tabungan Nanti hari kiamat apa yang mau dia bawa Anjur habis binasa, dunianya tinggal semua Hartanya itu bukan jadi dimiliki dia lagi, milik Istri dan anak-anaknya Kalau orang meninggalkan harta yang banyak Yang menikmati bukan dia Setengah mati dia kerja pagi, sore siang malam cari harta, tidak tahu Siang malam hal haram Meninggal dia Siapa yang merasakan neiman hartanya Istrinya, anaknya, istri mungkin habis idah langsung dikawini orang, harta dia mungkin PT-PT dia punya mungkin banyak cabang segala macam, ya, suami baru yang mengendalikannya, dikubur di azab, Allah luhu taan. Barang saya fikir kembali ke untuk dirinya sendiri, yang baik kembali kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa namanya orang berbuat kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan. Fal jazao al al ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan sepertinya pula? Kebalikan yang berbuat kejelekan dibalas dengan kejelekan. Fa jazao sayyi'atin mitsluha. Balasan kejelekan kejelekan sepertinya. Fal jazao min Balasan sesuai dengan amal. Kikir ya. Ada masanya manusia itu Membutuhkan orang lain Orang kikir ada masanya dia butuh kepada orang Ditinggalkan orang dia Masya Allah Saya baca dalam kitab Apa namanya Karang ibn Qudamah itu Tentang orang-orang kikir Ada dia Masya Allah kaya asli. Dia punya Apa namanya harta emas peraknya disimpan dalam gudang yang hanya dirinya sendiri yang tahu. Takut dia diambil orang sampai anaknya enggak tahu. Ketika meninggal untuk beli kapan yang enggak ada. Enggak tahu orang ini di mana dia simpan. Subhanallah. Sampai ada yang sangkin kikirnya sebelum dia meninggal dia telan itu emas-emasnya. Emas, dia telan takut dipindah kepada anak-anak istrinya, eh, pada anak istrinya. Dia telan supaya dia bawa ke dalam kuburnya. Majab, oh, tak sifat ini muncul. Subhanallah. Itulah yang kata Allah. Adalah di jama'ah malu yang sibuk numpuk-numpuk harta ni tung harta dia senang dengar uang. Subhanallah. Ini musuh. Hoi luh, dikuli humaja tu luh maza. setiap orang pengumpat, Pencela adalah di jama'ah malan. Yang sibuk mengumpulkan uang numpuh numpu uang wadah ngitung hitungnya, Itu kesenangan dia nah, Dia keluarkan hak-haknya Hak zakat Kerabat istri Hak anak Dia kebiri Kadang hak dirinya sendiri pun dikebiri Subhanallah, Ini binasa Makanya jangan teranggap orang-orang kaya itu baik-baik semua Lebih banyak yang kikir Lebih banyak bergaul sama orang-orang miskin seperti kita ini Ya Kelas dia bertamu ikhlas berikan jamuan apa yang dia miliki. Saya ada baca sejarah, insyaallah. Orang kafir kaya raya di dunia ini. Hotel Hilton itu semua milik dia itu. Hilton namanya. Ya, saya baca. Tamu datang ke tempatnya pun dicash. Bayangkan itu. Matinya anaknya bunuh diri. Aduh tragis. Bahayanya itu Tamu datang Minum dibayar Ini bayar semua Masya Allah Hotelnya seluruh dunia ada itu Anaknya saya terdua yang selamat Rusak semua Ini dampaknya ini Maka Letih diri, paksakan diri untuk Mampu merubah karakter jelek ini Karena setiap orang ada karatkan ini, anda kata tidak dia ubah, ayah, Subhanallah Tapi walaupun demikian, setiap orang hendaklah dia bergantung dengan dirinya sendiri, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak mengharap kepada makhluk. Kita suruh orang termawan bukan maknanya Antum antemasyat minta-minta sama orang, bukan. Kan suruh dermawan, Nafi, tolonglah Bagilah kita Bukan itu maksud ana, Ya Maksudnya jangan sampai orang minta Antum beri mereka Makanya jelek Ya Pada yang kemana cerita Ada orang kaya besar Di Jakarta Ikut salaf maka datang orang minta bantuan, minta bantuan senang awalnya. Lama-lama semua orang minta bantuan sama dia, pening kepalanya. Tiap hari orang bawa proposal, tiap hari, tiap hari. Ah, aku dimanfaatkan ini, keluar dia. Kembali kepada jahiliyah dirinya, anaknya, selirnya semua. Bahayalah kalau ada orang kaya sini, datang Kata beliau, tiap hari datang orang, datang orang. Pak proposal menjak, pak proposal. Pening ini. Dimanfaatkan aku ini. Kalau bisa, dia sadar sendiri Ya, subhanallah Maka kita harus di sisi Orang beriman, banyak-banyak dermawan Banyak-banyak banyaklah -banyak ngajak orang makan <laughs> Yang punya rezeki, ajak kawan-kawannya Ya, infak Tapi bagi orang sisi lain Jangan dia banyak minta kepada orang, bergantung kepada orang, bergantunglah kepada Allah SWT. Dan jangan memfaskan orang. Orang tak menerima dia. Itu kehilan dalam bermuamalah. Jadi jadilah orang-orang yang memiliki sifat kurna, ah, yang ada perdirinya itu dipadagannya. Dengan itu dia akan menjadi orang yang kaya. Allah taala. Demikian ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.